У кудлатих, притрушених інеєм папахах, сидять на каменюках дядьки і вичікують перваку. Перед ними двихтить і буриться череватий куб. В його холодильнику люлюкає передвісник дядьківських мрій. Їх чола напинаються, очі втикаються в одну точку, ніздрі нервово виграють, з печі прискає вогняне сяйво, б'є по залізних носах, по міцних, вичуваних вилицях та непорушних олов'яних очах. Дядьки чекають перваку. Перші ударники революції, перші з останніх, яких не розтрощив фронт, які загусли, закам'яніли, злилися всі в лавину вулканічного вибуху гніву, обурення і нечуваної мерзоти. Френчі, Чоботи й Галіфе – Крекотом потрясає планету страшний російський мужик. Земля України дуднить від топоту орд революції, крицевими дорогами у далечінь несуться поїзди, за обріями моргають заграви пожеж і розливаються сердиті рокоти гарматних передгромів. Демко, син Марії, трупом ліг, чекала, видивлялася, горіли й виливалися старі очі. Даремно. Зате вернувся Максим. Серед очей гранатних і скорострільних білих зубів вбирався молодий селюк у більшовицьку шкуру. Ступоту вояцьких чобіт з випарів фронтових мітингів вирвався, що бовхнув він з ранчастим чолом у розхристаний шалений тан. На ньому Френчі Галіфе. Цегельної барви обличчя, крите шорсткою щитиною, під носом колюча пляма рудуватих вусиків, у кишені шестибійний наган. І що йому бог саваоф і вся небесна канцелярія? Звів нагана, бацнув раз. І дутий київський образ розсипався на скалки. Скам'яніла Марія, не поверне язиком. Ну що ж, мать, чого тращи ж глаза? ідола твоєго розстріляв, і додав мерзотну лайку. Марія не знайшла слова. Вийшла у темні сіни і там плакала. Здавалося, не образа, а її розстріляв Максим. Ох, які у нього очі, дитину, дитино, які в тебе очі, червоні, а у батька твого сині були. Корнія не було вдома. Марія зібрала скалки образа, заліпила ранене місце стіни і заставила похопцем іншим образом. Хай він не знає, хай краще не знає. І Корній не знав, а все-таки воно так не пройде. Бог не прийде києм карати, думає Марія. І від того дня носила у собі страх. Від того дня більше клякала перед образами, тепліше молилася. Ходила на вшпиньках боязко, голос тихшав, а очі таїли неспокій. Був це рік дев'ятнадцятий. Кодлаті каштани, ялинні шуми корилися сокирам. Розбитими дограли кістяки розтягнутих дворів. — Ей, Сидоре, куди картопляна тягнеш? — Прррр, щока. І совуєш чола шапку на потилицю, пітно під нею. «Куди, кажу, ото волочиш?» «Хай йому кат поки вложив. Ото -от то -от намучився. От привезу. Досить буржуазії настоявся. Хай ще постоїть і в мене. Йо, була Твердою, вправною рукою вів корні розхитану свою господарку. Вигнав кілька кубів самогону, але скорше набрагу для худобині собі. Весна наближається. Поле знов тягне, а Максим не лишився дома, бо сварився з Марією і Корнієм, назвав їх контрреволюцією і подався. Лаврін ходить до школи і вечорами читає вголос Кашченка. Корній слухає і втирає сльозу. «Так жалісно написано, що, господи, ах, коли б тепер козаки! Надія – давно дівка!» Вернувся з війська додому славний одинак матрос архип паньків. Побачив надію і заходив. Він не простий парубок. Бачив світ, Кронштадт, Аврору, самого Леніна чув. Останнє, правда, сумнівне, бо вернувся перед Октябрьом, але хто буде перечити?